Madahi hii, inaletuakwako na uongofu.com Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi nahamaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa naudhu billahi min shururi anfusina wa min sejiati amalina Man yahadihillahu falamudilla la Waman yudhulil falahadiyala Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Faina khaira al-hadithi kitabu Allahi Wa khaira al-hadi hadiyo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharra al-umuri muhdathatuhah Wakulla muhdathatin bidaha Wakulla bidaha tindhalala Wakulla dalala timfinar Ndugu zangu katika imani Kila mwajawetu ambaye Yuko katika Ibadahi Yasawumu ya mwesim tukufu wa ramadhani Matarajio ya kila mtu Wanlile ana lolitenda liwe sawa na apate kulipwa lakini kwenye kulipwa lolote analolitenda mwanadamu huwa mpaka ya hakiki ya masharti gani ili tu yetendayo yaingie katika mizani ya hasanati zetu na yafikiiwe ya kwa malipo ni kile unachokitenda kwanza kiwe cha afiki sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Kwa hivyo ukichenda lolote ambalo laafiki sharia kulingamana na vile mwenye zingu subhana huwa taala alivo kuekea basi amali hiyo yatarajiwa kusuihi na yatarajiwa kuafikiwa kwa kulipwa. Vile vile kufanya lolote ili upate kulipwa na kuafikiwa. Kukubaliwa ni ulitendalo ulitende kwa ikhlasi. Na hapa ndipo pahala muhimu panapotakiwa kila mmoja wetu azingatie kwa ma umiru illa liyaabudu allaha mukhlesi na lahuddin. Hawa kuamrishwa ispokuwa muabudu mwenye zingu hali ya kumchakasi ya ye dini. Kumchakasi ya ye dini ni ulifanyalo ulifanye kwa ajili yake. Fassalli li rabbika wanhar. Su'aliku ajiliya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Zo tehizi zifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kwa kuatuko wakati kuangazia swala lazaka. Ni haki ya kila anaestahiki kutoa. Alifanye hili li ajli lillahi tabarak wa ta'ala na alifanye kwa kuafiki sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kwa walifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndio hiyo ikhlasi kisha unjitahidi ulifanyalo katika hili suala la kutoa liwe afiki sharia kwa hivyo tuko pale pale tusiiwe tu ni wenye kutoa kiholela holela kivyo vyote na kuwanyoshea watu wote Ni tutoe kwa mpango tulio pangiwa sisi Kutoa kwa watu tulio pangiwa sisi kuapa Hapo inshallah baada ya kujitahidi kufanya hivyo Basi umuombe na mola wako ya kuwa Nimejitahidi nimefika hapo Na nakuomba unitakabalie na utie haya ndio atenda katika mizani ya wema wangu siku ya kiyama Hili ndilo nililopendelea nililo, nililo, nililo kwa zindusha nalo wa Islamu, wa wasikilizaji kwenye siku yetu hii ya 16 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mada hii imeletwa na uongofu.com. Ramadhani <mulikasana>